Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка «Життя у позику». Розділ четвертий. У санаторії панувала тиша. Хворі лежали на верандах, лежали мовчки на ліжках, у лежаках, випростані не наче жертви, з яких змучене повітря точило безголосу боротьбу із ворогом, що обжирався в теплій Темряві легенів. Ліліан сиділа у блакитних штанах на своєму балконі. Ніч давно минула і пішла в забуття, і тут, у горах, завжди було так. Коли здавалося дожити до ранку, нічна паніка зникала, мов тінь на обрії, і забувалася. Перед нею, у снігу, якого вітер навіяв уночі на балкон, стояла пляшка горілки, подарована клерфа. Задзвонив телефон. Вона взяла слухавку. «Так, Борисе?» «Ні, звичайно. Ні. До чого б ми дійшли, якби так робили? Не говоримо про це. Звичайно, можеш приїхати. Так, я сама. А хто б мав бути в мене?» Хвильку розмірковувала, чи треба ховати пляшку, але врешті відкрила її. Горілка була дуже зимна і добра. «Добрий день, Борисе!» – привіталась вона, почувши відголосок дверей, що зачиняються. «Я, власне, п'ю горілку. Вип'єш зі мною. Тоді принеси собі склянку». Ліліан витягнулась на лежаку і чекала. На балкон вийшов Борис зі склянкою в руці. Ліліан зітхнула з полегкістю, дякуючи Богу, жодних проповідей. Борис налив собі горілки. Підставляли йому склянку, і той налив їй повну. Чому, дужко, поцікавився Борис. Страх перед рентгеном. Лілян похитала головою. Температура? Також ні. Швидше низька температура. Чи Далайлама казав уже щось на тему твоїх знімків? Ні, а що він мав казати? Зрештою, «Я і так не хочу цього знати!» «Добре, і за це й вип'ємо!» Він випив свою горілку одним ковтком і відставив пляшку. «Дай-но -ну мені ще!» – попросила Ліліан. «Склянки зовсім маленькі!» «Скільки завгодно!» Ліліан стежила за ним. Знала, він ненавидить, коли вона п'є!» Але знала також, що тепер Борис не пробуватиме відмовити її і в подальшому питті. Він був на це достатньо мудрий і знав її настрій. Замість цього він поцікавився. «Налити ще?» «Ні», – Ліліан поставила склянку біля себе, не торкнувшись до неї. «Знаєш, Борисе», – сказала вона, випростовуючи ноги на лежаку. Ми розуміємось надто добре. Ти розумієш мене надто добре, а я тебе, і в цьому полягає наше нещастя. Борис розсміявся. Особливо, коли віє фен. Не тільки тоді. Або коли прийде хтось чужий. Ти бачиш, мовила вона. Ти знаєш уже причину, ти вмієш все пояснити, а я ні. Ти наперед знаєш про мене все. Це так весна жує. Чи це також фен? Фен і весна. Ліліан заплющила очі. Відчувала гостре, неспокійне повітря. Чому ти не ревнуєш? Але ж я ревнивий, завжди. Вона розплющила очі. До кого? До Клерфе? Він похитав головою. Так я й думала. Отож, до кого? Борис не відповів. Навіщо вона питала? І що вона, власне, про це знає? Ревнощі не починаються з якоїсь людини і не закінчуються на ній. Починаються від повітря, яким дихає кохана людина, і не закінчуються ніколи, навіть у момент смерті того другого. До кого, Борисе? запитала Ліліан. «Хіба не до Клерфе?» «Я не знаю. Може, до того, що з'явилося тут разом із ним?» «І що ж таке тут з'явилося?» Ліліан зручно витягнулася і знову заплющила очі. «Ти не мусиш бути ревнивим. За кілька днів Клерфе повернеться з гір униз і забуде про нас, а ми про нього. Упродовж якогось часу вона лежала непорушно на лежаку. Борис сидів за нею і читав. Сонце перемістилося, і його світло дісталося її очей, які під повіками миттю наповнились теплим помаранчевим і золотим сяйвом. «Знаєш, Борисе, інколи я хотіла б зробити щось геть безглузде», – сказала Ліріан. «Щось таке, що розірвало б цей скляний перстень». Кинутись кудись кожен хотів би. Ти також? Я також. Чому ж ми цього не робимо? Бо це нічого б не змінило. Ми б тільки ще сильніше відчували цей перстень. Або розбили б його і, покалічившись, об його гострі береги знекровились. Ти також? Борис поглянув на худорляву постать, що лежала перед ним. Як мало про нього вона знала, хоч вважала, що розуміє його. «Я змирився з цим», – він сказав, знаючи, що то неправда. «Так простіше, серденько. Перш ніж людина вичерпає всі сили, безглуздо ненавидячи когось, має спробувати, чи не вдасться з цим жити». Ліліан відчула наближення втоми, яку зазвичай викликали ті балачки, в яких вона заплутувалась, наче в павучих мережах. Усе збігалося, але що з того? «Змиритися? Отже, відмовитись!» – буркнула вона за хвилину. «Отже, я ще доволі не стара!» «Чому він не йде?» – подумала вона. І чому я його ображаю, хоча не хочу цього? Навіщо я дорікаю за те, що він тут довше за мене, і йому пощастило, що він думає про все це не так, як я. Чому мене так дратує, що він нагадує ув'язненого, який дякує Богові за те, що живий, а я нагадую того, хто ненавидить Бога за те, що невільний. Не слухай мене, Борисе, сказала Лірян. Я лише так кажу. Полудень я випила дмефен, а може, це все ж таки страх перед рентгеном, тільки я не хочу собі в цьому признатися. Відсутність новин у горах це погана новина. У селі озвалися церковні дзвони. Борис підвівся. І опустив сонцезахисні штори ще нижче. Єва Мозер виходить завтра, сказав він. Здорова. Я знаю. Вона виходила вже двічі. Цього разу справді здорова. Крокодильниця підтвердила це. Раптом, крізь затихаючі дзвони, Лірян почула горчання Джозепе. Авто на швидкості піднімалося серпантином під гору і зупинилося. Вона здивувалася, чому Клерф приїхав ним до санаторів вперше зі свого прибуття. Борис глянув через балкон униз і захрипло сказав. «Сподіваюсь, він не збирається ковзатись на авто?» «Напевно. Чому ти так сказав?» «Бо він припаркувався на схилі за ялицями» а не перед санаторієм. Ти його справа. А власне, чому ти його не терпиш? Дідько знає, може тому, що колись і був такий самий, як він. Ти? – сонно промовила вона. Мабуть, багато років тому. А вже ж багато, – з гіркотою підтвердив Борис. То було, хто зна коли. За півгодини Ліріан почула, як авто Клерфа від'їжджає. Борис вийшов раніше. Вона полежала ще хвильку, примружившись і дивлячись на світло, що колихалося під повіками. Потім устала і зійшла вниз. На свій подив вона побачила Клерфа, що сидів на лавці під санаторієм. «Мені здалося, що хвилину тому ви спустились вниз», – сказала вона, підсідаючи до нього. «Може, я галюциную? «Ані трохи!» Заморгав він через яскраве світло. «То був Гольман. Я послав його до села, щоб він купив пляшку горілки. Це найкращий час, щоб він сів нарешті за кермо!» Знову почалося гурчання двигуна. Клерфе встав і почав прислухатися. «А тепер побачимо, що він зробить. Чи вічливо й слухняно повернеться нагору?» Чи десь завіється? Завіється? Куди? Та куди захоче. У баку досить бензину. Може доїхати хоч і до Цюриха. Клерфа знову почав прислухатися. Не повертається. Їде селом у бік озера і шосе. Ось погляньте, де він уже. За з готелем. Дякувати Богу. Ліліан зірвалася з лавки. Дякувати Богу, ви збожеволіли. Посилаєте його в дорогу у відкритому спортивному авто до Цюриха, якщо захоче, хіба ви не знаєте, що він хворий. Саме тому він думає, що забув уже, як їздити. А якщо він застудиться? Клерфа розсміявся. Він одягнувся тепло до того ж, авто для гонщика те саме, що для жінки вечірня сукня. Якщо вона приносить їй приємність, то жінка ніколи в ній не застудиться. Лиріан дивилась на нього широко відкритими очима. А якщо все ж таки застудиться, знаєте, що це означає у горах? Вода в легенях, нарости, важка адаптація. Тут через застуду можна потрапити на той світ. Клерфе придивився до неї. Така Ліліан подобалась йому значно більше, ніж попереднього вечора. Чому ж тоді ви, замість лежати в ліжку, вислизаєте ввечері до бару в тоненькій сукні і шовкових черевичках? То немає нічого спільного з Гольманом. Напевно, а я вірю в терапію забороненого плоду. Досі я думав, що і ви також. Ліліан отетеріла. Але не стосовно інших. Ну добре, більшість людей вірить у її дієвість завжди тільки для інших. Клерфе поглянув униз у бік озера. Він там, бачите його? Тільки послухайте, як бере закрути. Не забув ще, як перемикати швидкість. Сьогодні ввечері він буде іншою людиною. Де? У Цюриху? Та усюди. Тут також. Сьогодні увечері він лежатиме в ліжку з гарячкою. Не думаю, а якщо навіть і так, краще, щоб він мав трохи гарячки, ніж щоб із опущеними вухами боявся підійти до авто і вважав себе калікою. Дидіан Ді знервована підвернулася. Каліка, бо хворий, що він дозволяє цей грубошкірий здоровий грубіян? «Може, її він також вважає калікою?» Вона згадала вечір у барі, коли Клерф розмовляв по телефону із Монте-Карло. Чи й тоді він не говорив про каліку? «Трохи гарячки може тут швидко змінитись в смертельне запалення легенів!» Сказала вона непривітно. «Але я певна, що це вас не хвилює!» «Може ви зможете просто тоді сказати, що Гольман мав щастя, що помер, зате перед тим ще раз сів за кермо спортивного авто, вірячи, що стане великим автогонщиком?» Та відразу ж вона пошкодувала за свої слова, не розуміючи, чому раптом так напустилася. «А ви маєте добру пам'ять», – сказав з усмішкою Клерфе. «Я помічав це і раніше». Але, прошу, заспокоїтись. Авто зовсім не таке швидкісне, як можна судити з відголосу. З ланцюгами на опонах не вдасться, мабуть, їхати у швидкому темпі. Клерфе пригорнув її за плече. Лірян мовчала і не рухалась, дивилась, як Джузеппе, малий і чорний, вигулькує з-за лісу біля озера, іначе джеміль із гудінням мчить крізь білий блиск, що стелиться в сонці на снігу. Вона чула гурки двигуна і луну, що котилась попід гори. Авто наближалося до шосе, яке вело перевалом на другий бік, і враз усвідомила, що саме тому така збуджена. Побачила, як авто зникає за закротом. Тепер чувся тільки двигун, шалений бубон, який кликав на експедицію в невідоме, який був в її вухах чимось більшим, ніж звичайним шумом. «Сподіваюсь, що він таки не втік», – сказав Клерфе. Ліліан відповіла не одразу. Губи пересохли. «Чому б він мав утікати?» І Нарешті видушила вона із зусиллям. «Адже він уже майже вилікувався. Чому ж тепер ризикувати?» «Часом ризикують саме тоді». «А ви на його місці вризикнули?» «Я не знаю», – Ліліан зітхнула. «А чи ви б зробили це, знаючи, що ніколи не будете здоровим?» – поцікавилась вона. «Замість лишитися тут, замість нідитись тут ще кілька місяців». Клерфеус усміхнувся. Раніше йому вже доводилось нидіти в концтаборі. «Залежно, що ви під цим розумієте». «Обережне життя», – відказала вона досить швидко. Клерфер розсміявся. «Не маю поняття. Цього ніколи не можна передбачити. Може так, щоб іще раз узяти в свої руки щось, що зветься «життям», а може я провадив би поміркований спосіб життя, і відмовляв би в собі в усьому, щоб прожити ще день, а може годину. Цього справді ніколи не передбачиш. А життя підкинуло мені не одну дивну несподіванку. Ліріан висунулась із-під плеча Клерфа. А хіба ви не мусите впоратись із цим самостійно, перед кожними перегонами? Це виглядає більш драматично, ніж є насправді. Я не їжджу, керуючись якимись романтичними імпульсами. Я їжджу задля грошей. І тому, що не вмію нічого іншого, а не задля жаги пригод. Пригоду на шклятий час я мав удосталь, зовсім цього не бажаючи. Ви, мабуть, теж. Так, відказала Ліліан. Але не тих, що треба. Враз вони знову почули двигун. «Він повертається», – сказав Клерфа. «Так», – кивнула вона та глибоко зітхнула. «Повертається. Ви розчаровані?» «Ні, я хотів тільки, щоб він знову проїхався авто. Востаннє, коли в нім сидів, він дістав свою першу кровотечу». Ліліан побачила, як блискавично наближається Джузеппе і раптом подумала, що не витримає вигляду сяючого обличчя Гольмана. «Я мушу повертатися», – клапливо сказала вона. «Крокодильниця мене вже шукає. А коли ви збираєтесь через перевал?» «Коли захочете», – відказав Клерфе. «Була неділя, а неділі в санаторії завжди було важче пережити, ніж будні». Відзначалися вони оманливим спокоєм, позбавленим рутин небуднів. Лікарі приходили до покоїв тільки за необхідності, так що пацієнтам могло здатися, ніби вони здорові. Однак під кінець недільного дня у них не розстав неспокій, і медсестра часто мусила збирати увечері важко хворих із спокоїв, де вони не повинні були опинитися. Ліліан попри заборону зійшла на вечерю до їдальні, у неділю крокодильниця зазвичай не контролювала. Вона випивала дві чарки горілки, щоб позбутися меланхолійних сутінків, але їй це не вдавалося. Потім вбрала свою найкращу сукню, одяг допомагав інколи більше, ніж будь-яка моральна утіха. Але цього разу це теж нічого не дало. Залишалося похмілля, раптовий біль світу та ще суперечка з Богом, якого в горах кожен знав і який приходив і відходив без жодної видимої причини. Похмурий настрій спурхнув в неї, мов темний метелик. Лише коли зайшла до їдальні, усвідомила собі, звідки він узявся. Приміщення було майже залюднене, а за столом посеред залу сиділа Єва Мозер в оточенні кубки приятерів. Перед нею стояли пляшки шампанського, а також торт і лежали подарунки, загорнені в кольоровий папір. То був її останній вечір. Завтра вранці вона мала виїхати. Ліліан першої миті хотіла розвернутися, але потім побачила Гольмана. Сидів сам біля столика, зайнятого трьома убраними в чорне латиносами, які чекали на смерть Мануели і помахав їй. Я приїхав сьогодні на Джузеппе. – сказав він. – Ви бачили мене? – А вже ж! А чи крім мене хтось іще вас бачив? Наприклад, крокодильниця чи Далай-лама? – Ні, Авто було припарковане на закруті. А хоч би і бачили! Я щасливий! Я думав уже, що не впораюсь! – Сьогодні ввечері кожен здається щасливим, – відказала Ліліан з гіркотою. – Самі погляньте! – Ліліан кивнула на столик, за яким сиділа Єва Мозер серед співчутливих і заздрісних приятелів. Жінка нагадувала когось, хто виграв велику суму грошей в лотерею і не може зрозуміти, звідки береться це несподіване співчуття. А ви як? запитала Ліліан. Уже зміряли собі температуру. Гульман розсміявся. У мене на це ще є час. Сьогодні не хочу про це думати. «Не думаєте, що маєте гарячку?» «А мені байдуже! А крім того, я не думаю, що маю!» «Навіщо я його випитую про такі речі?» – подумала Ліліан. Хіба я йому заздрю так, як усі заздрять Єві Мозер?» «А Клерфа ввечері не прийде?» – поцікавилась вона. «Ні, пополудні до нього хтось приїхав». «Зрештою, нема потреби так часто приходити. Йому тут нудно». «Чому ж він не вийде?» – запитала Ліліан. «Вийде, але за кілька днів. У середу або в четвер?» «Цього тижня?» «Так, я припускаю, що вийде разом зі своїм гостем». Ліліан не відповіла, не була певна, чи Гольман каже їй це ненавмисно. А що не була певна в цьому, то вирішила, що той робить це навмисно. І тому не допитувалась далі. «Маєте при собі щось випити?» – поцікавилась Ліліан. «Ані краплі. Пополудні я подарував решту свого джину Чарльзу нею». «Хіба ви не привезли горілку о півдні?» «Горілку я дав в свою чергу Долорес Пальмер». «А що об це?» «Невже вирішили враз стати зразковим пацієнтом?» «Ну, більш-менш», – відказав Гольман, трохи змішаний. «У півдні ви були його протилежністю». «Саме тому», – сказав Гольман, – «хочу знову їздити». Ліліан відсунула свою тарілку. «І з ким же я тоді відкриватимусь вечорами?» «Чоловіків не бракує». І клерфи, врешті-решт, також ще є. Так, а потім... Борис увечері не прийде? Ні, не прийде. Крім того, з Борисом не можна відірватися. Я сказала йому, що в мене болить голова. А справді болить? Так, Ліліан підвелась. Сьогодні ввечері я ощасливлю крокодильницю, щоб усі були щасливі. Я піду спати. Вобійми, Морфея. Добра ніч, Гольмане. Щось сталося, Ліліан? Нічого, крім того, що зазвичай. Нудьга. Певна ознака доброго почуття, сказав би Далайлама. А якщо комусь і справді нудьга зашкодить, то паніка, мабуть, не йде в рахунок. Людина буде просто надто ослабленою. Бог дуже прихильний, правда? Сестра з нічного чергування закінчила вечірній обхід. Ліліан сиділа на ліжку і намагалась читати. Згодом відклала книжку вбік, і перед нею знову була ніч, чекання на сон, сон, а потім на прокид зі сну, і той момент невагомості, коли не розпізнаєш нічого, ні спокою, ні кімнати, ні самої себе, коли зависаєш у шумі, темряві, і є тільки страх, і мливий страх перед смертю, секунди, що тягнуться до нескінченності. Аж врешті вікно повільно набирає знову знайомого вигляду, і у чужому хаосі нема вже тінні хреста, тільки знову вікно, і кімната є кімнатою, а клубок одвічного ляку і безголосого крику знову стає нею, тією, що впродовж свого короткочасного перебування на землі зветься Ліліан Дюнкерк. Пролунав Стукіт. За дверима стояв Чарльз Ней у червоному халаті і капцях. — Усе готове, — шепнув він. — Ходімо до Долорес. Прощальне прийняття на честь Єви Мозер. Навіщо? Чому вона ще не виїхала? Навіщо їй ще та прощальна урочистість? То не вона хоче, а ми. Адже ви вже прощались в їдальні. Тільки для видимості, щоб одурити сестру. Ходи, не будь плакучою вербою. Не маю бажання. Чарльз неї став на коліно біля її ліжка. Ходи, Ліліан. Таємниця, викликана з місяця, срібла і палаючого вогню. Якщо ти залишишся тут, будеш злитися, що сама, а якщо ти долучишся до нас, злитимешся, що пішла. Наслідок буде той самий, тому ходи!» Він прислухався до відголосів із коридора і відчинив двері. Чути було, що йде хтось на милицях. Повз двері прошкандибала дуже стара жінка. «Усі прийдуть! Уже є лілу стрептоміцин, а ось саме надходить Шірмер із Адре!» Повз них проходив сивобородий дідок в інвалідному візку, якого штовхав молодик, рухаючись у ритмі Чарльстоном. «Сама бачиш, навіть мертві встають з могил, щоб сказати пані Мозер!» «Цезарю, роковані на смерть, вітають тебе!» – виголосив Чарльз з неї. Забудь на один вечір своє походження і пригадай собі своє поштивого волонського батька. Вдягнись і ходи. Я не переодягнусь, я піду в піжамі. Можеш бути в піжамі, але ходи. Долорес Пальмер жила поверхом нижче. Уже три роки вона займала там апартаменти, що складалися зі спальні, покою і ванної. Платила найвищу платню в санаторії і безсовісно користувалася всіма можливими привілеями, які їй завдяки цьому титулу надавалися. «Маємо для тебе дві пляшки-горілки у ванні», – сказала вона Ліліан. «Де ти хочеш сидіти? Біля дебютантки, яка мандрує до здорового життя? Чи в гроні залишенців? Вибери собі якесь місце?» Ліліан роззирнулася. Картина була знайома. Лампи були затулені хустками, сивобородий обслуговував графином голосник, якого було заткнуто шовковою білизною, щоб надто не голосував. А Лілу Стриптоміцин сиділа в кутку на підлозі, бо її відчуття рівноваги було розхитене алкоголем, і вона легко переверталася. Інші поросідалися в штучних, вимушених позах богеми, нагадуючи дорослих дітей які та й кома сиділи вночі довше, ніж зазвичай. Долорес Пальмер була обрана у китайську довгу сукню розпороту внизу. Вона мала в собі щось із трагічної краси, чого сама не усвідомлювала. Її залицяльників це баламутило так само, як зводить на менівець марево в пустелі. Вона намагалася бути екстравагантним в той час, коли Долорес не прагнула в принципі нічого більше, ніж звичайного життя дрібнобуржуазного із всілякими привілеями. Великі почуття набридали їй, але вона сама їх провокувала і мусила з ними воювати. Єва Мозер сиділа і дивилася у вікно. Її радісний настрій раптом змінився. Тепер рюмсає. Сказала Марія Савіні до Ліліан. А що ти на те скажеш? А чому рюмсає? Сама поцікався. Ти не повіриш. Вважає санаторій своїм домом. Це мій дім, мовила Єва Мозер. Тут я була щаслива. Тут я маю приятелів. Унизу я не знаю нікого. На хвилю всі замовкли. «Ви можете залишитись тут», – сказав Чарльз з «Нема нікого, хто б вам у цьому перешкодив». «А вже що є? Це мій батько. Якби я лишилась тут, йому б це надто дорого коштувало. Він хоче, щоб я здобула якийсь фах. Але який фах? Я ж нічого не вмію. А тих небагато речей, які я вміла, я забула тут». Тут можна все забути, – сказала спокійно зі свого кутка Лілу стрептоміцин. Достатньо, що людина побуде тут кілька років і вже не придатна для життя внизу. Лілу була здавна дослідним кроликом Далайлами у сфері нових терапій. Тепер він випробував на ній стрептоміцин. Вона погано його зносила, але якби навіть Далайлама відмовився від цього лікування і виписав її, вона б ніколи не реагувала так, як Єва Мозер. Лілу – єдиний пацієнт санаторія, народжений у селі, і за виграшки могла б всюди знайти посаду, бо чудово зналася на куховарстві. «Ким я повинна стати?» – лементувала Єва в паніці. «Секретаркою? Хто мене візьме? Я ледве вмію клацати на машинці! Крім того, багато хто уникає секретарок, із санаторним минулим. «Можна стати секретаркою у хворого на легені», – заскреготів Сивобородий. Ліліан приглядалася до Єви, мовби та була доісторичною твариною, яка враз вилізла з якихсь щілин в землі. Раніше вона вже бачила пацієнтів, які, виписуючись, наполягали, що бажають лишитися. Але казали так лише з огляду на тих, хто мусив лишатися, аби пом'якшити дивне почуття дезертирства, яке супроводжувало кожну виписку. Але Єва була іншим випадком, вона справді думала те, що казала. І пхикала, щиро зневірена, бо призвичаєлась до санаторію і боялася життя, яке чекало її внизу. Долорес підсунула Ліліан склянку горілки. Ця особа, сказала вона, дивлячись відразу і на єву, досконалий брак манер. Як вона поводиться, просто непристойно, хіба ні. Я піду собі, повідомила Ліліан, не можу цього витримувати. Не йди, прохав Чарльз з неї, нахилившись до неї. Прекрасне світло, що мерехтить, не наповнене шляху. Лишися ще, ніч повна тіней і фраз, а ми потребуємо тебе і Долорес, як фігур на носі корабля перед нашими обтріпаними вітрилами, щоб не затоптала нас жахлива плоскостопість Єви Мозер. Заспівай щесь, Ліліян. Цього тільки бракувало. А що, може, колискову для дітей, які ніколи не народяться? Не бійся, Єва матиме дітей, та ще й багато. Заспівай ту пісню про хмари, які ніколи не вертаються, і сніг, який засипає серце. Пісню про вигнанців гір, заспівай її для нас, не для цієї кухонної медузи Єви. Ми потребуємо сьогодні вночі темного вина самозакоханості, повір мені. Незагальмований сентименталізм кращий за сльози. Чарльз здобув десь півпляшки коньяку, сказала Долорес. І ступаючи на своїх добих ногах, підійшла до грамофона. Пусти нові американські плити, Щірмере. Що за потвора? зітхнув Чарльз з неї, оглядаючи на неї. Вона схожа на всю світову поезію. Та з мізками в неї статистика. Я кохаю її, як кохаю джунглі, а мені відповідає очевидне грядка. Що робити в такій ситуації? Страждати і бути щасливим. Ліліан підвелася з місця. У цей момент відчинилися двері і з'явилася крокодильниця. Так я й думала. Цигарки, алкоголь у покої, оргії – «Навіть ви тут, пан Норюш!» – шипіла вона до Лілу. «На милицях! І ви, Шірмере, ви також маєте бути в ліжку!» «Я мав би вже давно бути мертвий!» – відказав весело Сивобородий. «Теоретично, зрештою, так і є!» Він вимкнув грамофон, витягнув із динаміка шовкову білизну і помахав нею над головою. «Я живу в кредит!» а в такому житті діють інші правила, ніж у тому, в якому людина народилася. Так, а які то права, якщо можна поцікавитись? Тільки одне, брати із життя стільки, скільки вдасться. Як цього досягти, індивідуальна справа кожної людини? Я змушена все ж таки вас попросити негайно лягти в ліжко. Хто вас сюди привіз? «Мій власний розум!» Сивобородий піднявся на свій візок. «Андре не міг зважитись, штовхати чи ні!» ділян виступила вперед. «Я відвезу вас!» Вона штовхнула візок до дверей. «От же ви!» – сказала крокодильниця. «Я повинна була б здогадатися!» ділян випроводила візок на коридор. Чарльз з неї, і решта вийшли за нею. Хихотіли, мов, діти, спіймані на пустощах. «Хвилиночку!» – сказав Шірмар і повернув візок знову в бік дверей, перед якими стояла крокодильниця із гордо піднятою головою. «З усього того, що ви втратили у своєму житті!» – сказав він. «Троє хворих могли б щасливо існувати!» «Спокійної ночі!» «Із чавунною совістю!» Шірмер спрямував візок знову на коридор, а далі штовхав Чарльз з неї. «Навіщо стільки морального обурення, Шірмере?» – поцікавився він. «Адже вічливе звірятко тільки виконує свій обов'язок!» «Я знаю, з цією лише різницею, що робить це надто похамськи! Але я її ще переживу!» Я пережив уже її попередницю та мала сорок чотири роки і померла раптом за чотири тижні, хвора на рак. Переживу і цю бестію. Скільки років, кроподильниці? Напевно, понад шістдесят, а може й усі сімдесят. Її також переживу. Хм, прекрасна мета. Шляхетні з нас люди, усміхнувся Чарльз. Ні. Відказав Сивобородий із гіркотою сатисфакції. Ми роковані на смерть. Але не тільки ми, інші також. Усі, усі. З тією різницею, що ми про це знаємо, а інші ні. За півгодини до покою Ліліан прийшла Єва Мозер і поцікавилась. Моє ріжко тут. Ваша ріжко. Так, мій покій спустошений, також зник мій одяг, але ж я мушу ще десь переночувати. Цікаво, де мої речі. Коли когось виписували із санаторію одним зі звичних жартів блоховані його речей в останню ніч. Єва була засмучена. Я ж попросила все випрасувати, а вони ще чого доброго випастять. Тепер, коли я виписана, то можу рахуватися з грошима. А ваш батько не буде вами опікуватись? Він хоче мене позбутись. Думаю, заміряється знову мене одружити. Ліліан охопило раптове почуття, що вона не витримає цю дівчину ані хвилини довше. Пропоную вам зайти до ліфта і причаїтись там, поки Чарльз з неї не вийде зі свого покою. «Чарльз зайде до мене, тоді ви прошмигнете до його покою, напевне, він не замкне його на ключ. Звідти зателефонуйте до мене і скажіть, щоб кинете його смокінг до гарячої води, а його білизну заліте чорнилом, якщо ваші речі і ліжко не повернуться на місце. Ясно?» «Так, але їх лише сховали. Я не знаю, хто...» Але я здивувалася б, якби Чарльз нічого про це не знав. Ліліан підняла слухавку. Чарльз? Вона дала знак Єві Мозер, щоб та вийшла. Чарльз, ти можеш зазирнути до мене на хвильку? Так? Чудово. За кілька хвилин він з'явився. Як закінчилась історія з крокодильницею? Запитала Ліліан. Усе гаразд. Долорес робить це майстерно. Це зветься маскування. Просто сказала їй правду, що ми хотіли заглушити свій розпач, бо мусимо залишатися тут. Чудова ідея. Здається, що крокодильниця, відходячи, пустила сльозу. Озвався телефон. Голос Єви був такий гучний, що Чарльз мів почути її слова. «Вона у твоїй лазничці». – сказала Ліліан. – Напустила до ванни гарячої води, у лівій руці тримає твої нові вечірні костюми, у правій – твоє бірюзове чорнило для авторучки. Не намагайся її заскочити, у той момент, коли ти відчиниш двері, вона здійснить свою погрозу. – На, поговори з нею! – Ліліан подала йому слухавку і підійшла до вікна. Але з готелю у селі був ще освітлений. За два-три тижні зникне і цей овид. Туристи відлетять, мов перелітні птахи, і довгий оманливий рік далі волоктиметься усю весну, літо і осінь до наступної зими. Ліліан почула за спиною, як слухавка клацнула. Ох і каналія! сказав з недовірою Чарльз то не в її голосі вилупилось. «Навіщо ти мене закликала?» «Я хотіла знати, що сказала крокодильниця». «І так було спішно?» Чарльз криво посміхнувся. «Завтра ще про це поговоримо. Тепер мушу рятувати свій костюм. Та здібна ідіотка хоче його зварити. Добраніч!» «То був прекрасний вечір!» Він зачинив за собою двері, і Ліліан почула швидке чалапання його капців у коридорі. Його вечірній костюм – символ надії на одужання, на свободу. На ночі в місті його талісман, так само, як і для неї, дві вечірні сукні, які в горах, були ні до чого. Але якби Ліліан їх зреклась, то зреклася б надії. Знову підійшла до вікна і дивилася на світло внизу. Прекрасний вечір. Вона знала багато таких похмурих прекрасних вечорів. Зашторила вікно, і паніка з'явилася знову. «Коханий», – писала вона, – «ти з невиразним обличчям, незнайомцю, завжди очікуваний, ніколи не бачений. Чи ти не відчуваєш, що час спливає?» Відтак порвала листа і скинула зі столу касетку, в якій лежало вже багато невідісланих листів. Листів, для яких не знала адреси. А потім поглянула на біле ліжко перед собою і подумала, «Чому я плачу? Адже плач нічого не змінить». Кінець четвертого розділу